А вранці стало відомо, що загинув не Аецій, а старий король Теодорід, котрий під час атаки упав з коня і був розтоптаний своїми ж. А тіло мало не плакав, битва програна, і ненависний Аецій живий. Тим часом зійшло сонце, розвіявся туман, і усі вжахнулися. Безмежний простір, всуціль покритий трупами. Усюди хрипіли поранені. Бродили у пошуках незалитої кров'ю трави осідлені коні. Лежала розкидана у безладді зброя. Луки, стріли, списи, мечі, щити. Важкий дух смерті піднімався від землі до неба. Наганяючи ще більший жах на тих, хто залишився живий. Переможений, але не до кінця розбитий Аттіла, знявся із каталаунських полів і пішов в Італію, щоб здобути Гонорію і хоча б цим присолодити гіркоту поразки. Однак і тут на нього чекало велике розчарування. Дізнавшись про намір сестри одружитися з вождем гуннів, імператор Валентиніан поспішно відіслав її у Царград до рідного брата, візантійського імператора Феодосія. А той швиденько підшукав їй нареченого, якогось незначного вельможу, і видав заміж. Розлютований Аттіла сплюндрував півіталії, погрожував, кричав. Я візьму Рим, спалю його, не залишу каменя на камені. Римляни тремтіли і готувалися до найгіршого. До Аттіли поїхав сам папа, Лев, просити миру. Привіз багаті дарунки і золото, і срібло, і самоцвіти, й одяг. Та тіле тільки похмуро глипав На все те багатство. Тоді слуги ввели дівчину Несказанної вроди. «Прийми кагане замість гонорії», Сказав папа. «Щоб урятувати Рим, Ця дівчина погодилась добровільно піти за тебе». «Поглянь, хіба ця юна красуня Не варта десятьох перезрілих Тридцятилітніх принцес І от тіла його вельможі Аж роти пороз'являли сподиву Такої краси Ніхто з них не бачив з роду Як тебе звати, дівчина? Спитав вражений Каган Ільдіка Ільдіка Як мило і ніжно і ти справді згодна піти за мене заміж? Так, відповіла дівчина. Якщо ти залишиш у спокій Рим і виведеш свої війська з Італії, і вона сміливо глянула на грізного владику півсвіту своїми прекрасними, голубими очима. Зачарований її красою, великодушністю і жартовністю, Аттіла прийняв дари. Уклав з папою мир і повернувся з військом у свою гуннію, а там влаштував бучне весілля. На радощах обдарував усіх риксів, князів, вельмож, котрі ходили з ним у похід багатими дарунками, кого з золотом, кого з сріблом, кого дорогим ромейським одягом та коштовностями, а не жонатим та вдівцям. Да у жони своїх незаміжніх дочок. Полянський князь Божедар, на той час у Теж одержав у жони Каганову дочку. Для війська було забито тисячу биків. Хай кожен їсть п'є і пам'ятає той день, Коли женився тіла. Вельмож запрошено до палацу. Там рікою лилося дороге ромейське вино, Ковшами черпали з бочок хмільну ситу, зварену із словенського меду,